Тьомик помилився. Церкву добудували ще за царя Гороха. Просто від старості фарба на деревині полощилась, і майже всі шиби повилітали з вікон. От звіддалік вона і виглядала ніби незавершена. Попри це всередині було тепло, Сухо і затишно, можливо, трошки моторошно, але з часом я призвучаюся, заспокоївши себе шляхом самонавіювання, повторюючи наче мантру «Все добре, все добре». Я переконав свою розбуялу уяву у тому, що насправді знаходжуть зовсім не в храмі, а у звичайнісінькому гаражі чи ангарі. Словом усе йшло просто чудово до тих пір, поки Тьомикова здатність притягувати неприємності здавалося б абсолютно в буденних ситуаціях, знову не запрацювала на повну катушку. Я й напарнику мостилися на купі старої соломи, прилого листя та ялинкових гілок, які нагребли прямо під старий, облущений вівтар. З боків, щоб менше дуло, поставили віконні рами, і гіпсова статуя Христа з розпростертими руками вицвіла від часу, але майже непошкоджена нависала прямісінько над нами. Нічний холод дошкуляв і примушував у нас щораз ближче пісуватися один до одного – поки зрештою ми не злилися в міцних обіймах і ритмічно сопіли, випускаючи з ніздрів клуби пару і час від часу перестукуючись від холоднечі зубами, наче два радисти, які спілкуються морзянкою. Несподівано на запелюженій підлозі, трохи перворуч від нашого лежбища, Прямо навпроти підкошеної кафедри проповідника розтопив клапник загадкового сріблястого світла. За Замить схоже світіння заструменіло крізь порожні біконні рами. Серце моє завмерло, руки похололи, і я вже подумав, що просто умру там, на місці. «Тьомо, дивись!» І ледь видушував слова з горлянки, а зуби в цей момент зацокотіли, немов друкарська машинка під пальцями вправної стенографістки. Але замість того, щоб панікувати, мій товариш підняв руку над собою і спокійно тиснув пальцем кудись угору. Задержа кітру, я побачив, що в одному місті, прямо надсяйливою плямою на підлозі, дах божниці провалився. І крізь отир у стрісі можна було бачити клапоть неба, чистого неба. У просвіток покрівлі заглядала скипка молодого місяця. Певно вітер розігнав хмари, Мрійливо прошепотів тьомик. А може, просто розвиднилось. На мене аж гикавка напала, так відразу полегшало. Артен тим часом не зводив очей з дірки в покрівлі, нерівні краї, якої все чіткіше вимальовувалися в півтемряві церковки. Він дуже довго витріщався на такі далекі чужі зорі, що люто зиркали із телево чорних небес на нас двох чужинців, а потім тужливо затягнув. Світить незнакомая звезда. Снова ми оторвана дома, снова між нами города. Взльотний агній аеродромов. Тільки не подумайте, що Тьомик гарно співає. Якраз навпаки, музичний слух у хлопа не набагато кращий від річкового молюска, а голос схожий на виск вакуумного пилососа, який працює на повну потужність. Просто розумієте, момент був такий особливий, як-то в книжках розумних пишуть, не солодкий, але разом з тим якийсь емоційно піднесений. Та й пісня, що не кажіть, трапилася хороша, житейська така. Попри те, що співаю не краще за Тьомика, можна сказати, навіть у два рази гірше за нього. Я схлипнув, притулився ще ближче до товариша і давай хрипло підвивати – «Надєжда – мой компас зі а удача – награда за смелость!» Аж раптом в одвірку церковного входу вигулькнуло виразне кружиться світла на те яскраве, аби мати природне походження. Хто світив крізь напівпрочинені двері бойниці кишеньковими ліхтариками? За мить промінь проникнув у церковку, і яскрава ладка тремтяче поповзла на підлозі до алтаря, цебто у напрямку до нас із з тьомиком. Захлинувшись жахом, я зарився якомога глибше в листя і солому. За тим з темряви пролунав грізний голос. Поліція провінції Котопаксі. Роки вгору. Негайно вийдіть із схову. Що вони кричать? злякано перепитав напарник, не впоравшись з іспанською. Це копи тільки устиг бовкнути я, після чого. Мій напарник не від чого зірвався на ноги. Двома великими стрибками досяг порожнього бокового вікна божниці. Пролетів крізь нього, немов якась бляха, спецназівець із американського бойовика. Перекотився через голову і чкурнув світ за очі. Чисто інстинктивно я підірвався і кинувся за ним. «Ловіть їх! Хапайте!» – донеслось нам у слід. «Ось вони! Біжать до лісу!» – тут я зрозумів – що переслідувачів декілька. Ми справді, мов очманілі олені, неслися до густого переліску, що починався на відстані кількох десятків метрів від церкви. За мить на повній швидкості ми ввірвалися у хащі, на хвильку спинились, оскільки пітьма навкруги нас різко згустилася. Слабке місячне світло зовсім не проникало крізь крони дерев. Слухай, Тьмо, а чого ми тікаємо? питаю у напарника, намацуючи його руку в суцільній темряві. Я не знаю, захекано, пролопотів Тьомик. Ти ж сам сказав, що там копи. Але я не говорив, що треба вшиватися. Як це не говорив? А хто вибив з мене обіцянку дати драла з церкви? Раптом щось піде навкосяк. Я діяв строго за інструкціями. З пересердя я смашно сплюнув собі під ноги. Ти знову все переплутав, чувак. Я мав на увазі, ну...